Велика депресія. Великою депресією назвали глибоку економічну кризу, що охопила весь світ у 1929 році і тривала до кінця 1930-х років. У 1930-х роках міжнародна торгівля завмерла. Підприємства почали закриватися. Мільйони людей втратили свої заощадження і роботу. Цю всесвітню кризу назвали «Великою депресією». Причини кризи Неприємності почалися після Першої світової війни 1914-1918 роки. Переможена Німеччина повинна була сплатити величезні контрибуції країнам-переможцям. Німецькі гроші знецінились і багато німців втратило заощадження. Виникла небезпека – що в Німеччині відбудеться революція, як у Росії в 1917 році. Безробіття після війни Англія, Франція і США відчайдушно намагалися спрямувати промисловість на мирну колію. Мільйони солдатів, які повернулися з війни, шукали роботу. Проспілки закликали робітників страйкувати на знак протесту проти зниження заробітної плати. Перший загальний страйк відбувся в Англії в 1926 році. Ціни на продукти впали, чимало фермерів розорилося. Чорний четвер У 1929 році фінансовий ринок США впав після періоду лихоманкового накопичення акцій. Акції різко знецінились, розоривши численних вкладників. Банки і підприємства припиняли свою діяльність. Чорний четвер – день падіння курсу акцій на Уолл-стріт, де містилася Нью-Йоркська фондова біржа, вплинув на фінансову систему усіх країн світу. Світова економіка занепала. Почалася Велика депресія. Наслідки депресії 30-ті роки минули під похмурим знаком Великої депресії. За безплатним харчуванням та одягом вишиковувались великі черги безробітних. Деякі з них до того ще й позбулися даху над головою і вже бракували, просячи милостиню чи шукаючи роботу. У США ситуацію загострили посухи та пилові бурі, які розорили багатьох фермерів. ІЛюстрації Втечі від пилових бур у 1930 році у штаті Оклахома, що в США, де прерії були розорані під пшеницю, розпочалась затяжна посуха. До 1933 року ґрунт став зовсім неродючим і перетворився на пил, що його розносив вітер. Тисячі розорених фермерів полишали ці місця і йшли у пошуках роботи до Каліфорнії та інших штатів. Тільки на початок 1940-х років прерії знову заросли травою, і тут відновилося життя. У США президент Франклін Рузвельт приступив до реалізації нового курсу – урядової програми, покликаної допомогти бідним пережити важкі часи. Під час Великої депресії на плакатах писали «Володію трьома професіями». Розмовляю трьома мовами. Воював три роки. Маю трьох дітей. Без роботи три місяці. Але мені потрібна всього одна робота.